Таймо вас, шановні слухачі, в ефірі програма слово та її ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. поговоримо зі слухачами про стан нашого мовного спілкування. Часом здається, що ми як нація стали байдужими до своєї традиції, культури, а разом з тим і до мови. Бо чимось ще як небайдужістю можна пояснити ту мовну мішанину, якою розмовляє значна частина наших сучасників? Так, байдужість – це тяжка хвороба душі. А російський письменник Антон Чехов взагалі вважав, що це параліч душі. Виходить, що з байдужістю треба боротися, як і з ворогом. Ну що ж, спробуємо сьогодні звернути увагу наших слухачів, бодай, на незначну частину тих помилок, якими рісніє наше мовлення. Можливо, хтось просто не знає, що треба казати не так, як він звик. Можливо, не всім до рук потрапляють ті книжки, у яких можна відшукати точні варіанти слововживання – правильні граматичні форми. Змішування елементів різних мов, про яке ви згадали, дослідники називають суржиком. З'явилося воно, мабуть, ще за часів Російської імперії, коли простий люд копіював мову своїх панів, не завжди розуміючи значення сказаного, а часом і перекручуючи слова. Мабуть, саме тому у нашій мові суржик такий живучий. За десятки років у людей виробилися стійкі мовні звички, а змінити звичку досить важко. Якщо людина Звична казати «приймати участь», а не «брати участь», вживати слово «відмітити» замість «відзначити» і в значенні звернути чиюсь увагу на щось, і в значенні відсвяткувати, або казати «я вибачаюсь» замість «даруйте» на слові «вибачте», «перепрошую», то певно ця людина так і говоритиме, поки сама не захоче відмовитися від цих скалічених слів. Прикро чути і спотворену російську. Якось на вулиці я почув, як підліток звертався, Питається до своїх товаришів, пашліте тудой. Це слід було розуміти, як ідімте туда або українською ходімо тудою. Але ж цей хлопчина вчить і українську, і можливо російську. Просто ми всі разом не виховуємо у дітей ані належної загальної культури, ані культури мовної. Українська мова сьогодні має різні прояви – від чудової літературної до зниженої, зіпсованої іномовними елементами або помилками. От хоча б такий простий приклад. Коли хтось запитує про час, то замість правильного «котра година», може сказати «скільки годин». Котра година. Та й у відповідь можна почути без 10 7, замість за 10 хвилин сьома, чи 10 хвилин до сьомої. якщо у нас зараз 18 20, то ще можна сказати 20 хвилин на сьому, на 19-ту, або ж 20 хвилин по шостій, по 18 Так, але біда в тому, що багато людей не хочуть говорити правильно, вважаючи, що від цього нічого не змінюється у їхньому житті. Нехай, мовляв, правильно говорять ті, кому це належить робити. Актори, диктори, вчителі, науковці, політики. А мені згадалася п'єса Бернарда Шоу Пігмалюон. Пам'ятаєте, як там змінилося життя героїні, коли вона вивчила свою рідну англійську мову? Оточення сприйняло її як леді. А головне, як змінився її внутрішній світ. Про те, що означає мова для людини, колись дуже гарно написав Василь Сухомлинський: Мова. Це лад мислення, це віконця, через які людина бачить світ. Що ж вона бачить, коли віконця кіптєві, засновані павутинням, засиджені мухами? Є чимало книжок, які могли б стати у пригоді тим, хто справді любить рідну мову і хоче правильно нею користуватися. Першою хочу згадати працю відомого українського письменника і мовознавця Бориса Антоненка Давидовича «Як ми говоримо?». Тут можна знайти поради, як правильно вживати слова, обирати ту чи іншу граматичну форму, будувати речення. Ось як пояснено у цій книжці вживання слів «відношення», «взаємини», «стосунок», «відносно», «щодо», «стосовно», «відносність». Антоненко Давидович пише, відповідно до російських слів «отношення», «относительна» часто надуживають словами «відношення», «відносно» забуваючи про інші, точніші, природніші слова. Доводилося чути, не можна допускати поверхового відношення до такої серйозної справи, замість поверхового ставлення або, ще краще, щоб поверхово ставились. Не всі відчувають неточність вжитого слова у такому реченні. Відносно цього не може бути двох думок. Краще сказати про це щодо цього з приводу цього. Можна почути, я з ним у добрих відношеннях, замість у добрих стосунках чи взаєминах зв'язках. У математиці, а також у філософії і логіці, слово «відношення» – це єдиний відповідник російському науковому терміну «отношені». Наприклад, відношення А до Б дорівнює відношенню С до А. В українській науковій термінології є ще слово відносність. Наприклад, теорія відносності. Замість штучного вислову у всіх відношеннях, відповідно до російського во всіх отношеннях», це мені зручно в усіх відношеннях. Слід користуватися давніми українськими висловами з усякого з кожного погляду. Це вигідно нам обом з усякого погляду. Як не глянь, як не подивись з усіх боків, усебічно, з усебіч, у всіх планах. Цікаво пояснює Борис Антоненко Давидович і вживання слів «становище», «вихід зі становища», «рада», «дати раду», «зарадити». Він пише так. Часто чуємо із уст і читаємо. «Він опинився в безвихідному становищі. Вона не бачила виходу із цього становища. Він вийшов зі скрутного становища». Жодного із цих висловів ми не знайдемо ні в українській класичній літературі, ані почуємо із уст народу. Їх штучно створили на швидкоруч люди, далекі від народної мови і необізнані із класичними зразками. Натомість бачимо, розмова вкрай схвилювала його. Хлопець був безпорадний, Кость Гордієнко. Побачу ще, як там буде. Коли не дам ради, то тоді вже певне треба йти в найми знову, Тарас Шевченко. Мною не турбуйтеся, я собі дам раду, Михайло Коцюбинський. Рідний брат так не зарадив би мені в тій скруті, як Іван, із живих уст. І з цього випливає, що у наведених на початку фразах треба було висловитися так. Опинився у безпорадному становищі або ж стані, не бачила ради у цьому становищі, дав собі раду в скрутному становищі чи зарадив собі в скруті». Є багато цікавих видань, які можуть допомогти підвищити рівень мовної культури. Це і «Антисуржик» за редакцією Олександри Сербенської. І книжка «Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання за матеріалами засобів масової інформації» Марії Волощак. А ще «Культура мови на щодень» за редакцією Світлани Єрмоленко. Довідник культури української мови за редакцією Віталія Русанівського, книжки Алли Коваль, Олександра Пономарева та багатьох інших дослідників мови. Наведемо також деякі приклади із короткого словника-антисуржику Уникаймо русизмів» в українській мові Юрія Гнаткевича. Автор радить замість слова «відмінити» вживати слово «скасувати». Цю постанову вже давно скасовано. Конструкцію «Усі без винятку» варто замінити і казати «за винятком». Обговорено усі питання «за винятком останнього». Слово «лишні» краще замінити на «зайві». Виявилося, що для багатьох це зайві клопоти. Сказане «зайвий раз» доводить, що уряд має рацію. Шкоду не наносити, а завдавати, заподіювати – Цим рішенням було завдано або ж заподіяно значної шкоди нашій галузі. А неділя – це один, сьомий день тижня, а не цілий тиждень. Тож дві неділі – це не те саме, що два тижні. А у згаданій книжці Марії Волощак «Неправильно правильно» можна прочитати такі поради. Краще вживати не один в один, а добірні. Не одна й та сама вартість, а та сама вартість, та ж вартість. Не більша половина учнів, а більша частина учнів. Не півтора мільярди доларів, а півтора мільярда доларів. Не у 1990 році, а у 1990 році. Замість із кінця 60-х років, слід казати із кінця 60-х років. Заняття мають бути не заключними, а підсумковими, результати – кінцевими, а підростаюче покоління – по молодим поколінням. До речі, хочу зауважити, що половина не може бути більшою чи меншою, адже це рівно половина. Часто причиною мовних помилок стає те, що особа, котра створює текст для радіо чи телебачення або ж загалом для засобів масової інформації або реклами, мислить російською мовою і переносить російську конструкцію в українське мовлення. Тоді й виходять такі дурниці, як дружина лишила життя чоловіка, дитина опинилася у бабіч дороги, аварія трапилася, коли потяг перетинав місць. Але ж у новинах ішлося про середньо Серйозні речі. Дружина позбавила життя свого чоловіка. Дитина опинилася обіч дороги, і це вже було небезпечно. А якщо обабіч, тобто по обидва боки, то це просто моторошно. Щоб уявити собі потяг, який перетинає міст, тобто рухається впоперек мосту. Бо слово перетинати якраз і позначає перпендикулярний рух по відношенню до чогось, треба мати багату уяву. Так. Саме уяву, тобто фантазію, а не уявлення. А мені нещодавно трапилася на одному білборді реклама робітничих професій. Ваші слюсарі гарні? Ну, Якщо зважити на те, що гарний – це красивий, чудовий, захопливий, то виходить, що слюсар має зачаровувати своєю зовнішністю тих, хто його викликає. А от до його професійності це не має жоднісінького значення. Гадаю, наші слухачі також знають такі приклади мовних порушень. На жаль, вони з'являються всюди – у розмовах, у рекламі, у новинах у промовах наших діячів культури і політики. Мабуть, майже в усіх сферах нашого життя можна зловити мовця на порушенні мовних норм. Дуже прикро, коли такі помилки вкрадаються у літературу, особливо в дитячу. Мені одна знайома нещодавно жалілася. «Читаєш, онуці на ніч казки?» То щось перекрутили, то не докрутили, а то такий збіг голосних, що язик заплітається. Українську мову офіційно визнано однією із наймилозвучніших у світі. А милозвучність полягає якраз у тому, що мова літься легко, струмочком, ніде не застрягаючи на незручних для вимови збігах приголосних або ж голосних звуків. Але коли нею користується неграмотна особа, на світ з'являються такі шедеври, як вхід зі двору, роз'єднання, з стріхи, з старої стіни, а має бути вхід із двору, роз'єднання з однією «з». Зі стріхи, зі старої стіни. Треба також чергувати применники «в» або «у». На початку речення перед приголосними слід вживати «у», а перед голосними навпаки «в». Наприклад, в Україні, у світі, в аудиторії, у голові. Після голосних звуків перед приголосними слід вимовляти «в». Наприклад, були в магазині, але перед «в» і «ф» Краще вимовляти «у». Слід звернути увагу на передачу звуків «і» та «є» «йод». Так, у 90-му параграфі українського правопису, де йдеться про передачу в іноземних запозиченнях «йод» і голосних, є декілька пунктів. Візьмімо пункт третій. Початкові «іо» «уо» «йод» передаються через «іо» коли в українській мові вони вимовляються як два склади іон, частка речовини, іонізатор, іонійський, іонічне море, через йо, коли вони вимовляються як один склад. Йот, йота, Йорданія, Нью-Йорк, Іон, чоловічі ім'я, Йосип та інші. Можна згадати і про дієслова, слова, де на кінці можна вживати ся або сі. Наприклад, Побачилися з друзями, але побачились у парку. Ці дієслова також дуже залежні від початкових звуків наступних слів. Часом неправильно передають латинське g через українське «г». Аргумент, гранат, оригінальний. Натомість слід казати аргумент, гранат, оригінальний тощо. Коло слів, у яких вимовляємо звук «г», Обмежене. Це можуть бути українські слова, наприклад, ґрунт, гава, гетзь, гудзик, запозичені імена та прізвища. Для української мови не характерні такі слова, як виконуючий, головнокомандуючий, завідуючий, ведучий. Виконуючий – це насправді виконувач, головнокомандуючий – головнокомандувач, завідуючий – завідувач, а ведучий – провідний, якщо це людина, наприклад, провідний інженер, або ж тяговий, якщо йдеться про механізм. Також помилково називати військовим військовика. Доводилось мені чути таке слово як багаточисельний, а має бути численний – Існує ще низка калькувань, які треба прокоментувати Ну от, наприклад, більше ста Насправді понад сто Більш ніж сто В деякій мірі – деякою мірою Певною мірою В залежності від – залежно від В кінці кінців – зрештою Видаляти можна зуб, а вилучати, наприклад, статтю Краще казати «має попит», а не «користується попитом». Протягом – упродовж одного дня, а не на протязі одного дня. Навчати англійської мови, а не англійській мові. Завдати удару, а не нанести удар. Часом мовці сплутують такі слова, як «воєнний» і «військовий», «адресат» і «адресант». Освічений і освідчений. Тож замість військовий статут можна почути воєнний статут. Хоча військовий означає все, що пов'язане з військом, а воєнний – усе, що асоціюється з війною. Адресат – той, кому адресована кореспонденція, а адресант – її відправник. Освічений той, хто має освіту, а освідчений походить від слова «свідчити». На жаль, цей перелік неточностей і помилок не має кінця. Навіть на вокзалі хотілося б чути «триває посадка на потяг», а не «продовжується посадка». Тому що слово «продовжуватися» стосується того процесу, який було перервано, або мало бути перервано, а потім поновлено, продовжено. Залишається просто звернутися до слухачів. Ми всі не метафору, що слово – це зброя. А зброю треба тримати доглянутою. Пильнуймо слово. Адже наша мова постає щодня саме такою, якою ми всі разом її творимо. Кавила тема сьогоднішньої передачі, і ви хочете поділитися з нами своїми колекціями мовних помилок, або ж прагнете дізнатися більше? Пишіть нам. Програма Слово Національна Радіокомпанія України Хрещати 26 або ж на електронну скриньку ліс собачка Енарсіюкрапкаговкрапка юей з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко, режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко та ведучі Олена Захаревич та Олексій Богданович. Щасти вам та до нових зустрічей!